rahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min rabbil alamin sowa slava i hvala pripada ju samo allah subhanahu wa ta'ala nekajnim slava i hvala kolika njegova velicina i koliko samo allah subhanahu wa ta'ala dolikuje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 Allah subhanahu wa ta'ala spominjući riječi Nuha alayhi salatu wa salam, pa kultu: "Astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursil is-sama'a 'alaykum idrara, wa yamtidukum bi amwalin, wa banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ia sam govorio, gospodaru, ja sam im govorio, ja sam ih savjetovao, tražite oprostav od svog gospodara, jer doista on mnogo prašta. Allah će vam otvoriti nebesa.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 Allah će nam dati beraketa u naše mimetku. Slušaj, šta kaže Allaho uposlanik sallallahu alaihi wasallam, kada kaže, ma neqasat sadaqatun min mal. Sadaqa amabash nimalo neče umantiti imetak. Sadaqa amabash nimalo neče umantiti imetak. I također, Allaho uposlanik sallallahu alaihi wasallam, pranusi nam od naše gospodara. Allaho subhanahu wa ta'ala, da je on rakao, jebna Adam anfiq unfiq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 sati mi podari bereket u tome u tome što mi daš Znajmo dobro draga moja braćao cijenjene sestre da sal bereket nalazi se kod Allaha subhanahu wa taala sal bereket nalazi se kod Allaha subhanahu wa taala i Allah je milostiv Allah je sve milostiv prema svima je milostiv svoju blagodat ukazuje kome on hoće odnosno onome koji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 daće svojim robovima ukoliko to oni budu tražili tražili od njega. Obračunajmo se, pogledajmo, vrlo je moguće da imamo grija kod sebe. A znajmo dobro da bereket se nije ustegnuo od ljudi osim zbog grija koje čini, niti se bereket spustio ljudima osim sa iskrenom teubom, s bogobojaznošću, iskrenom bogobojaznošću, strahovanjem od Allaha subhanahu ta'ala, svjesnošću da ih Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Bereket se spušta zbog učenja, čitanja, izučavanja Allahovje subhanahu wa ta'ala knjige, zbog čestog traženja oprosta izdikvara, oprosta za grijehe, kod Allah subhanahu wa ta'ala bereket dolazi sa halal poslom, halal zaradom i svemu onim što smo u ovoj našoj kratkoj, nadam se korisnoj emisiji spomenuli. Allah subhanahu wa ta'ala molim,